«Панове!» Петро проострожив коріпочку і взяв у руки шаблі. «Поїдемо та подивимось, що воно там без нас коїться!» Коріпочка, як завжди перед боєм, стис свої жовті гарбузові зуби, ворухнув ніздрями, присів на задні, викинув у степ ноги передні, відштовхнувся і в голові йому зашуміло». Сотня пішла рівно і плавко. Чи те, що козаки були за сьогоднішній день всі живі до одного, чи коні відчували близький тихий вечір, тихий водопій, вечерю і сон, бо всі вони, і коні, і козаки, легко зійшли з горба і німою гнідою хвилею погнали на татар. Татари якраз вовтузились біля гарб. Щось викидали, хапали, схоже, потрошили якісь перини і подушки, бо в хмарах білого пуху були і вони, і ті, кого колошматили. Раптом тривожне «Уррр! Уррр! Кзяк! Кзяк!» прогиркотіло над степом. І Чамбул пересмикнуло, хоча і далеченько та сотня Петра набрала ходу. Петро нісся на куріпиці, вмощувався у сідлі, тихо віднімав руки від руків'їв шабель, щоб дихали і не пітніли долоні. Коли де не візьмись, з коріпченої гриви вискочив той самий степовий коник, і аби не зірватися та не впасти коню під копита, влип Петрові в щоку, зграбастав її всіма своїми залізними лапками. Кониковими крильцями вітер Лупив Петра по оці. Петро закрутив головою, задмухав на коника крізь вус, аби його здути, підняв плече, аби збити його плечем. Та коник не збивався і не здувався. Ну, стерво, завжди. Після бою я тобі всі лапи повідриваю, всі до одної, сучав про себе Петро і, заплющивши лоскітливе під кониковим крильцем око, скакав на коріпиці з розплющеним другим і тим другим жалібно безпорадно оглядався на сотню. Переляканий коник, ніби почувши, що думає зробити з ним після бою Петро, почав рятуватися і лапка за лапкою поліз на ніс. На кінчику горбатого Петрового носа він злякався і дужче і попнувся на Петрові вуса. Петро заклацав зубами. Коник відчув близьку смерть, і з вусів почимчикував на шию під сорочку. А під сорочкою подряпався у пахву, і там у пахві заховався. Петрові навіть почулося, як він там, у темній гарячій його пахві, від задоволення ще й сюркотнув. Що врятувався, розправив крильця і став крильцями Петра лоскотати. Петро ж боявся лоскотів з дитинства, тікав від них, як від вогню. А тут у самісінькій пахві лоскоче коник. «Гі-гі-гі!» – -гі", зарготав чорний від люті Петро. «Га-га-га! Гу-гу-гу!» Куріпочка – злякано зиркнув на хазяїна. Та лише зиркнув, бо треба було дивитись під ноги і слухатись його колін. Та й Петро вже не оглядався, вів куріпочку просто на вози і гарби, де щойно порпалися татари, і коли долетів, то побачив. Перед ним і його сотнею в хмарі білого пуху стирлувалося зо два десятки якихось Пожмаканих, пошарпаних воячків. У повстяних гостроверхих шапках вони тулилися до невеличкої розполоченої карети. Піки в їхніх непевних руках тремтіли, а з обліплених пухом спітнілих облич виглядали чорненькі очі. Перед возами на молочаї лежало Петро порахував. Семеро зарубаних татарами польських гусарів Жбур кинув у піхли шаблі І перше, що він зробив за тим Так це нетерплячою швидкою рукою Поліз під сорочку Лап-лап Коника не було Втік Втік Петро зняв сорочку, вивернув І став розглядати її спереду та ззаду Заглянув у рукави Нема як і в шийке, козаки дивилися на свого сотника І не розуміли, що це з ним робиться «Нема, втік!» – сказав Петро а Влупив сорочкою куріпочку по шиї І як був голий до пояса, сплигнув із сідла Примружив в солоні очі і ступив до гостроверхих «Хто ви і чиї?» Захмарені білим пухом вояки, сопли Тупилися на Петра і козаків, що, як і сотник, повпихали шаблі упіхви. Якове? оглянувся Петро на шийку. Спитай їх, може, вони турки? Яків шийка повагом всунувся з сідла, повагом підійшов до Петра, статечно зупинився, гарненько витер шапкою лоба, пострушував з вусів пил, заклав одного вуса. За вухо і заджеркотів довояк по-турецькому. Говорив Яків довго, і слова з-під його надщербленого переднього зуба вискакували сухо, мов камінці. Слухаючи незрозумілого тепер свого Якова, козаки прибрали на конях молодецького вигляду і собі з видимою значущістю стали дивитися на гостроверхих. Нарешті Яків замовк. І наставив, наче був глуховатий, вусати вухо. Вояки зрозуміли, Якова, видно по-своєму, бо тоненькими пташиними голосками перекинулися між собою і поніміли знову.